Але за мить розчинила їх і сказала, чітко вимовляючи кожне слово «Прошу до мене не заходити, я лягаю спати, я цілу ніч не спала». «Чому?» – просто запитав Борис. «Це за межами вашого розуміння», – сухо промовила Наталя. «І дверима прошу не гримати, як ви любите». «Який її гедзю кусив!» Але зараз йому не було коли перейматися цими жіночими вибриками. Борис узяв першу дискету і вставив у дисковод. Так. Enter. Ну що? Комп'ютер думав довго. Щось є. Зараз долоні спітніли. Ну, є. Диск не містить попередньої інформації. Нормально. Це означає, що весь цей непотріб було записано на нову чисту дискету. Нічого попереднього програма там не знаходить. Він ставив другу дискету, той самий результат І так усі вісім Глухий кут Стало млосно, вимкнув комп'ютер, але це не допомогло Що це? Кінець усіх зусиль? Борис відчув себе повністю розбитим Кинути просто зараз, зайнятися Наталкою А потім діяти давно розробленим сценарієм Але з чого починати? Лишити її тут? а самому їхати в якесь інше місто, купити квартиру. На які документи? На себе не підходить. На неї також вона буде у розшуку. Засвітить паспорт на новому місці, її знайдуть як на ті, то інші. Зробити новий паспорт? Потрібно розшукати канал? Напевно, через Сашка. Він їх усіх знає. Це займе до двох тижнів. І це буде фіктивний паспорт, підробний. «А фотка для паспорта? Де зараз її взяти? Хто знає, як далі? А справжній? Припустимо, поміняти прізвище. Це також можна через нього. Він би і це організував. Але як скоро його вдасться розшукати?» Борис покинув боротися з думками і, заплющивши очі, ліг головою на руки. Пролежив він так довго, а підвівшись, пішов у коридор. Проте дорогою таки зазирнув до Наталки. Вона дійсно спала, завісивши шторами вікна і згорнувшись під ковдрою клубочком. Йому стало її шкода. Хай там що, а потрібне ще одне незаплановане зусилля. Усе вийде. Повинно вийти. Усі віртуальні справи несподівано канули у прірву, залишивши дієздатною лише одну думку. Він не може дозволити їй пропасти. Тихо зачинивши наталчені двері, він підійшов до телефону і, знявши трубку, набрав номер. «Ало, Назара Григоровичу, це Віталій». «Привіт, Віталію, я впізнав, як твої успіхи?» «Кепсько». Борис був лаконічний. «Додалися непередбачені обставини». «Моя допомога потрібна?» «Так, я гадаю, потрібна». «Я...» – очевидно він глянув на годинник – Можу приїхати години за півтори. А швидше не можете? Тут, я ж кажу, є ще обставини. Гаразд, уже їду. Це не там, де ми зустрічалися в останнє. Борис назвав нову адресу. І на тому кінці повісили трубку. Він з'явиться швидко, за якихось хвилин двадцять. Він також не мав влади над обставинами, але був тим, на кого можна розраховувати у крайньому випадку». Після зустрічі з ним справа обов'язково отримує новий імпульс, свого роду допінг. А потім? Потім він усе-таки пожалкує, що зв'язався з Борисом. «Нічого не вдієш, так має статися». Наталка прокинулася у третій. Сон приніс полегшення. Стало соромно за ранковий зрив. Він не заслужив. «Гарний подарунок!» – вона глянула на сукню, яка висіла розправлена на стільці – Просто він цілком поринув у свої справи. Чомусь це бісило її щодалі більше. Ну і нехай. Все одно вона не буде вибачатися. Нехай сидить за своїм комп'ютером. Нехай сам прийде. Тоді, можливо, вона і змінить гнів на милість. Звісно, не одразу. Відчуття, що за дверима щось діється, з'явилося несподівано. Наталя напружила слух, і їй здалося, що десь у квартирі говорять. Там хтось сторонній. Їй стало страшно. Вона скочила з дивана, підійшла до дверей. Ні, наче нічого. Визирнула в коридор пусто. І все таки, підійшовши, вона постукала й прочинила двері до Борисової кімнати. Все у неї здригнулося. На стільці сидів чоловік у темному костюмі та тонкому светрі під саму шию. Худий, чорнявий, гладко поголений. Гість виглядав старшим за Бориса. На століку біля Відсунутого в бік комп'ютера лежав його чорний шкіряний кейс, замки якого були відкриті, але кришка опущена. Борис сидів на табуреті навпроти нього. Вона здригнулася вдруге, коли незнайомець повернув голову і глянув на неї. Всередині похололо, хоч першою миті Наталки не збагнула, що означає цей погляд. Звісно, і обличчя її зреагувало, і він цю реакцію побачив. «Добрий день!» Рівним голосом, позбавленим емоцій, привітався гість. «Добрий день!» – спромоглася вона і одразу зачинила двері. Вони сиділи ще буквально хвилин п'ять, потім вийшли в коридор і вхідні двері відчинилися. До неї долетіли дві останні фрази. «Ну все!» – це був незнайомець. «Сподіваюся, ти не забудеш, що я казав?» «Не забуду», – відповів Борис. «Дякую вам. Пробачте, що відібрав ваш час». «Нічого. Сподіваюся, таких проблем у нас більше не виникне. Щасти!» Двері зачинилися. Витримавши хвилин двадцять, вона таки постукалася до його кімнати. «Хто це був?» – запитала з порогу. «Один мій друг», – відповів Борис, обертаючись до неї. «До друзів не звертаються на ви і не кажуть, пробачте, що забрав ваш час. Чому ні?» Здивувався Борис. Він старша, поважна людина. Все одно, хто він? Скажіть. Я ж тобі сказав. Ні, хто він взагалі? І як потрапив сюди? Звідки він знав, де вас шукати? Я сам йому подзвонив, поки ти спала, і попросив зустрітися. Навіщо? Я зашився у комп'ютері. А він що, програміст? Так. А ви кажете неправду, видихнула вона, просто йому вопличчя, розпачливо хитаючи головою. «Ви брешете! Ніякий він не програміст! Він кілер! Ще крутіший за вас!» Сміх, який вирвався у Бориса після цих слів, виглядав дуже природно. Принаймні, він хотів у це вірити. Тепер Наталка не повинна здогадатися, хто його гість насправді. «Оце сказала! Тепер тобі в кожному буде вважатися кілер або гангстер!» Не в кожному, а цього видно наскрізь. У нього очі вбивці, у нього погляд вбивці. Ти глузду з'їхала? Борис навіть покрутив пальцем біля скроні. Ні, у нього очі вбивці, стояла на своєму Наталя. Можливо, такий крутий кілер і не викаже себе очима, але він був виведений з рівноваги моєю появою на якусь секунду і за цей час виказав себе з головою. Коли він глянув на мене, очі його ясно сказали. Та він зглуздо з'їхав. Це про вас. Я не здивуюся, якщо ви вже отримали категоричну вимогу негайно прибрати мене. У тебе хвороблива уява. І це ще не все. Не в змозі зупинитися, вигукнула Наталка. Є ще дещо, про що ви не здогадуєтеся. Він і вас об'є, коли ви закінчите справи. Нормально. Борисові набридло говорити на цю тему. «Вірити мені чи ні – це твоя справа. Можу лише повторити тобі. Ніякий він не кілер. Іди вмийся і заспокойся». «Ага», – покивала головою Наталя. «Добре. Туди вам і дорога, щоб ви знали, він... Я перша його помітила. Коли я відчинила двері, він на вас дивився, а мене ще не бачив. Я ж помаленьку відчиняла і встигла помітити, як він дивився на вас» як на мерця. Він уже знає, що вам кінець. Розумієте? Він уже знає, що зробить це. Тому і знітеся, коли уздрів, що я бачу це. О, Господи!»